İmam Məhdi sahibəz Zaman əleyhisselamın həyatı İmam Məhdi əleyhisselamın qısa tərcüməyi halı 12-ci İmam Həzrət Hüccət İbnil Həsən Əl-Məhdi əleyhisselam Hicri 255-ci il Şaban ayının 15-də Samirrə şəhərində dünyaya gəlmişdir. Onun adı və küniyəsi Həzrət Peyğəmbərin adı və küniyəsi ilə eynidir. Məsum imamlar onun əsil adının çəkilməsini qadağan etmişlər. Hüccət, qaim, xələfi salih, sahibəz zaman və bəqiyyətullah onun ləqəblərindəndir. Ən məhşur ləqəbi isə Məhdidir. Atası 11-ci imam Həzrət Həsən Əskəri ə.s. Anası isə Möhtərəm xanım, Nərqis xanımdır. Anası Reyhanə, süsen və Səqil adları ilə də tanınmışdır. Nərqis xanımın fəziləti və mənəviyyatı o dərəcədə olmuşdur ki, imamət ailəsinin fəzilətli qadınlarından biri olan İmam Nəqi ə.s. bacısı Həkimə xanım, onu öz nəslinin ən fəzilətli xanımı, özünü isə onun xidmətçisi adlandırmışdır. Hazrat Mehdi alayhis salamın 2 qeyb dövrü olmuştur. Bunlardan biri qısa müddətli, yəni kiçik qeyb dövrü. Digəri isə uzun müddətli, yəni böyük qeyb dövrüdür. Kiçik qeyb dövrü o həzrətin anadan olduğu gündən xüsusi naiblərin naibli dövrünün sonuna qədər davam etmiş. Böyük qeyb dövrü isə birinci ci mərhələnin yəni kiçik qeyb dövrünün qurtarması ilə başlamış və o həzrət zuhur edənə qədər davam edəcəkdir. Həzrət Məhdi ə.s. təvəllüdü əhl sünnə alimlərinin nəzərində. Məhtəviyyət mövzusuna inam təkcə şiyyə məzhəbinə xas olan bir məsələ deyil. Əhli sünnə də Peyğəmbərdən nəql olunan sayısız hədislər əsasında bu məsələyə inanır. Lakin şiyyələrdən fərqli olaraq onlar deyirlər, o şəxs ki, Əzrət Peyğəmbər onun qiyamı barədə xəbər vermişdir, hələ dünyaya gəlməyib, bəlkə gələcək zamanlarda dünyaya gələcəkdir. Amma sünni məzhəbinin bir çox tarixçi və hədisçiləri Həzrət Məhdinin dünyaya geldiğini öz kitablarında qeyd etmiş və bu məsələni bir həqiqət kimi qəbul etmişlər. Bəzi tədqiqatçılar öz əsərlərində bu tarixçi və hədislərdən yüzdən çoxunun adını çəkmişlər.